hogy egy kutya van a lábamnál. <laughs> Hello Buxi! Szervusz, szervusz, nagyon cuki vagy. Nincs a kutyánál a, a stúdióban. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne Zannó Budapest az önök látatos narrátorával, Punks No de Miklóssal. Mai műsorunkban a Warburg nevű csodával fogunk foglalkozni. Arra biztattam Önöket a videós amit Pálinkás Huannak köszönök, hogy meséljék el a Varburgos történeteiket, és az egyik pajtásom felhívott, és azt mondta, hogy jó hát név nélkül elmeséli, hogy, hogy 1989-ben, amikor egy keletnémet márka egy nyugatnémet márkát ért, akkor a pajtásai kimentek a Németországba, és 100 márkáért vásároltak egy Varburg-típusú gépjárművet. Majd megérkeztek Magyarországra a gépjárművel, felmentek az Ipparművészeti Egyetemnek az udvarra, ahol Flexel levágták az autónak a egyfajta cabriót készítettek vele, és hogy kényelmes legyen az autó, purhabbal kitöltötték a, a, azokat a részeket, ahol éles lett volna, és elindultak a város felé. És hát természetesen a Szénatérnél már kiszúrták őket a hékek, Úgyhogy négyen ültek az autóba, az volt a megbeszélés, hogy négyen négy irányba szaladnak, hogy, hogy ne kapják el őket, és az egyik rendőr az valami virágágyásban felbukott, úgyhogy megúzták ezt a történetet, de ha véletlenül valaki látta volna ezt, vagy szereplője volt ennek a történetnek, akkor mindenféleképp hívja fel majd a 2407953, vagy a 2406953-at, vagy írjon sms a 06303030953-ra, hiszen, mint mondtam, ma, a Warburg, az Annó Budapest témája, és a vonat túlsó végén már itt van velünk utcán Gábor, a Trabant Warburg klub elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm, most egy Trabant találkozón van? Igen, Trabant a Warburg klub ja, jó, jó, jó Jó, jó, jó, jó. Vagyok. Mert hogy ugye az, az, az két cég, két márka, és én igazából arra szeretném kérni először, hogy Eisenachról egy kicsit, ha beszélne, hogy, hogy mi is volt a német autógyártás, vagy az európai autógyártás történetében ez a, ez a város. Ezenachjár Motorenwerke, egy nagyon hírés gyár volt, uh -huh. és már több mint száz éves múltra tekint vissza, és gyakorlatilag a világháború után még egy darabig EMV-ként de korábban azért ott BMW-márkájúi gépjárműveket építettek, és a megszállás jövezeteket elosztották, a BMW átköltözött Bajországba, uh -huh. és nehezményezte is, hogy az EMV logó pontosan ugyanolyan volt, mint a BMW, csak nem piros-fehér, hanem vagy nem kékfehér, hanem írosfehér. Úgyhogy nehezményezték is, és akkor nevezték el igazából Warburgnak azt az autót, amit a P70-es felváltására szánt az MDK vezetése. Meg úgy döntöttek, hogy kicsi a P70-es, még kisebb a Trabant is kell egy komolyabb autó. Most már itt az idő, hogy ne csak hadi termelés. végezzünk, legyen a családoknak is autó, és ezért az 50-es évek közepén elkezdték kifejleszteni ezt az autót, ami Vardburg névre hallgatott a, a híres vár. Után. A híres vár, ahol azt hiszem Liszt játszott szerepet, illetve Luther egy kicsit üldögélt ott, ha jól olvastam és Árpádházi Szent Erzsébet is kapcsolódik ehhez, egyébként ehhez a várhoz. Szóval, hogy de, és akkor még a Dixi is volt, amit még nem említettünk. Igen, hát ezt BMW Dixinek hívták, és ennek uh -huh. a gyárnak, ennek a, ennek a városnak volt a terméke szülötte. Csak hát ez már ez háború előtti történet. Mi Igen. a Trabant Warburg klubban elsősorban a háború utáni történetet uh -huh. dolgozzuk fel, Ezeket a járműveket birtokoljuk, amit a német demokratikus köztársaság égisze alatt gyártottak. A, a, a négy ütemű az még, még Önökhez tartozik? Igen, annak ellenére, hogy az már nem népi tulajdonos. Igen, ízen, igen, mér, igen. kezdődött, tehát a, a, a falomlás, illetve a márkaegyesítés pillanatában ugye már nem FAO-EB. Volks igen, igen, néptalajdonú, nem üzem. néptalajdonú üzem, hanem ott már GmbH, azaz Kft. Igen. Tehát a 91-es modellek mind a Trabant, mind a Goldburg esetében már, már GmbH végződések voltak, de uh -huh. ezt nálunk a szegyetszámláló brigás szokta nyilván tartani alvásszám szerint, hogy melyek azok a modellek, amelyik már a Kft. Égisz alatt készültek. Uh -huh. az, az, a, az a korszak már azért a szomorú vég volt. Ott már uh, tarthatatlan volt a tervgazdasági gyártás tartozatlan mm -hmm. volt az, hogy a város különböző helyén voltak az üzemek, és a, a, az utastér fülkem, hogy a Trabant Warburg az alvázos jármű volt, máshol készült, és, má, és várta az alvázakat, amit traktorra vantattak át a városban, a csúcsforgalomban, <gül> és gyakorlatilag, ha Henry Ford meglátta volna 1912-ben azt a taporgás, áldogálás, mikor tized másodpercekkel kér küzdött már akkor a gyártási szalag megindulásakor, mikor a forté modellnél ezt bevezették a Igen. Igen, gyártást, Igen, akkor Igen. tépte volna a haját, hogy, hogy évtizedekkel később a munkások órákat várakoznak, mert nem érkezik meg az alváz. Igen. Ez az autó tarthatatlan volt, hát a legutolsó modell, a Warburg 1-3 turisztól tetős, változata az 32 ezer márkába került, NDK márkába került, és annak 25 ezer kiváló golfot adott a nyugatnémet gazdaság, úgyhogy ez, ez rövid úton a végét is jelentette. De egyébként számunkra viszont dicső volt a korszaka. Mert a területek viszont igenis. Dicső volt, uh -huh. és magas, presztízsű jármű volt a Varburg az 50-es Igen, igen, hallottam. igen. Megpróbáltam most a városban, Bringával érkeztem a gyárba, és Varburgot keresni. Ilyen egyhármast találtam végül is, és azzal készült egy fénykép, ami a, a Facebook oldalunkra felkerült. Tehát nagyon nehéz igazán szép, pupos varburgat e, találni a városban. Ugye 1955-ben kezdték el gyártani ezeket a gépjárműveket, és én ma megnéztem e, azokat a fényképeket, amelyek erről szólnak, és azt kell mondanom, hogy, hogy ilyen tök szép, halálmenő, és jó, az amerikai autók is nagyon szépek, de a varburgok de azok, hát hogy mondjam, most nyilván az autórajongók meg fognak kövezni, de, de hát már a legjobb olasz tervezők keze is viselhette volna. Viselhették volna, hiszen volt olasz tervezői irodával kapcsolat, de ez már a, az előző rendszer közepének mm. a története. A leg, legfontosabb az az, hogy 56-ban ismerkedett meg először a vásárló közönség a Vardburggal, akkor még úgy érezték, hogy Wartburg. 55-ben kezdték el gyártani? Igen, igen, hát hozzánk nem jutottak az, az 55-ös, azért az egy erős nullséria volt igazából legalábbis számunkra, és amikor először megjelent, akkor ez az áramvonalasságával és a kétütemű motorból adódó fürgeségével, ez gyakorlatilag így a városban, ez így kenterbe verte az akkori nyugati technikát, ami akkor azért Opel rekordokból. És hasonló ilyen járművekből állt, amik azért domhábbak voltak. Tehát De miért? Se segí segítsen adódóan... nekem, nem értek az autókhoz. Miért gyorsabb a két ütemű? Azt a két ütemű motor működéséből fakad az, hogy a első pillanatokban nagy fordulaton, ugye ott két munkaütem Igen. alatt zajlik le egy hasznos fordulat. Hogy uh -huh. nem, mert próbáljam úgy is mondani, hogy értsék. Tehát majdnem, hogy Tehát igazából nagy fordulat kell az autókhoz, nem a tégszegényebbek, mint a négy üteműek. De viszont ö, nagy fordulaton és az első pillanatokban ezek így elugranak. Uh -huh. És a városban nem volt ez, akkor még annyira szokásos, voltak ezek a régi Skoda koloniálok, mint a Postánál, Skoda 1200 os uh -huh. kombik. Ezek ilyen kis nyugodt vérű voltak. Ahhoz képest a Warburg hát nem azt mondja, hogy ideges jármű volt, de egy ilyen fürge valami volt. Most nem a végsebességről beszélek, mert a 50-es évek végén a végsebességgel nem sokan éltek, mert Eszem, nem szinte lehet végigélte a -köves országút. Uh -huh. Nem számított ez igazán. Az volt a lényeg, hogy modern, kényelmes, áramvonalas autó volt, és ez volt az első ilyen elérhető keleti autót tulajdonképpen a Skodák, és a háború után megmaradt autók között. Uh -huh. A háború után megmaradt nyugati autóknak nem volt semmi presztízsük abban az időben, mert semmilyen alkatrészt nem, nem fért hozzá a közönség. Igen, említette, tudom, az a, említette a Fordot. Árult ja, bocsánat. Volt Magyarországon. bocsánat, fél bele beszéltem elnézést megismételni? Tehát az első nagy sorozatban árult uh -huh. családi gépkocsi volt szinte a Vardburg. És a legnépszerűbb volt a... És a legnépszerűbb volt a szocialista táborban, nem? Igen, hát az elején, a dicső korszak Aha. az az eleje volt. Akkoriban az összes jól menő iparos, mert már akkor is volt egy ilyen réteg, azok azonnal megtehették, hogy ilyet vásároljanak, és meg is tették. Ahogy azt akkor olvastam... Később, áldozott le a csillaga ezeknek, amikor érkeztek például a ladák. Uh -huh. Érkezett ugyanaz utódja, a 353-as típusú gépjármű óriás csomagtérrel rendelkezett ugyanilyen fürge autó volt, legalábbis a városban az elgyorsulás tekintetében. Mm -hmm. Azonban, amikor megérkeztek a modernebb ö, konkurensek, mint például a Lada, hát ugye akkor a Lada lett hirtelen az aranyborjú, és ö, pillanatok alatt elveszett a Nimbusát ez az autó, és végül is a 80-as évek az már egy ilyen dicstele lenézett korszaka volt, hát már akinek Warburgja volt, az isteni tette, mert a Warburgja el lehetett vinni egy borjút is, tehát egyik kocsinak sem volt akkora, még a limuzinnak se olyan csomagtere, mint ennek. Tehát a Volga kombinak nem volt ekkora csomagtere, mint egy Barbur kombina. Az, hogy e, e, e, e e a barburg... már Kihasznált iga, igáslovak voltak, és később lenézettek. Főképpen a 80-as évek végén, mikor uh -huh. a világút levél révén hozzásértek az emberek a levetett nyugati autókhoz, Renault-hoz, Opel-ekhez, Mercedes-hez, uh -huh. onnantól aztán a Prestige nullára csökkent, használati értéke volt. Az viszont annál inkább, akinek volt. Az nagyon érdekes, hogy már 1960-tól ment a vita azon, hogy miért nem négy ütemű, és hogy miért két ütemű. És akkor még olvastam ilyen 1960-as cikket, amiből az derült, Kim Kardos József barátom küldte át, hogy hát ez a nyugati sajtónak a hülyessége, hogy át akarják alakítani a barburgat négy üteművé. A gyár megerősítette, hogy marad a két ütem, mert az a jó. Ez nem a gyár döntött el, és nem is a nyugati sajtó. Ez kizárólag az NDK népgazdasága, az is hát a felső vezetés, részben a KGST is. És pontosan ezért volt az, hogy a négy ütemű igen igenis kész volt, Warburg 360 néven, Aha. és egy Skoda 120-as szerű karosszériát kapott, amit egyébként olasz tervezőirodával terveztettek meg, rettenetes pénzem, mert egyébként titokban a háttérben az NDK ipara, Bődületes pénzeket tudott áldozni dollárba kísérletekre, amik aztán kudarcba fulladtak. Értem. És itt rendeltek egy autót, egy KGST közleműködéssel a bakony szállította volna például az elektronikát, az árakat. Tehát a bakonya szíves uh -huh. beszállítója volt, hogy a szovjet járműiparnak is mai napig is bakony kilincsek láttanak a égulitban. És hát egyszerűen az NDK pártvezetés úgy döntött, hogy nem. Nem lehet. Lehet, hogy részben az oroszok és a szovjetek is mondták, hogy hát azért eltársak azért a Ladának nem csinálunk konkurenciát, maguk szépen gyártják ezt tovább. Úgyhogy voltak olyan kísérleti modellek, amit az NDK pártvezetése ellenőrzött körülmények között megsemmisíthetett, beleértve a tervdokumentációkat és a hozzá szükséges mintagyártószerszávokat is úgy döntöttek akkor, hogy hát ezt nagyon sok pénzt adtunk ezért az olasz szervezőirodának, úgyhogy ezt átadjátok most a Skodának, és a Skodának sem engedjük hormotorral, mert mi mindenbe beleszólunk, hanem szépen az s 100 az alváz lemezét technikáját felhasználjátok, itt van ez a karosszéri, ezt használhatjátok, és ebből lett végül is a Skoda 120-as, meg a 105-ös. Hihetetlen történet. Hát így, így mentek tovább ezek a dolgok, uh -huh. a trabant is nagyon sok ilyen mintamodellt megért, nagyon sok meg ebből. Az Elzenaki Múzeumban nincs mind kiállítva, de ö, ö, keményebb tulajdonosok itt a klubban azért kijárták, hogy bejussanak uh -huh. az Elzenaki raktárba, és ott döbbenetes, mint a modelleket. Négy hengeres döntött motorú valburgok, négy hengeresített, kétütemű motorok, stb. olyan dolgok voltak, hogy azért látszott, hogy az NDK járműipari mérnökök azért igyekeztek, csak ebbe beleszólt mindig a, a világpolitika és a felső vezetés. Egy nagyon régi újságon azt olvastam, hogy a Warburg Campingből csak egy példány érkezett Magyarországra. Tud róla? Hát, új, hát a Warburg Camping és a Warburg Sport az nem volt hivatalosan itthon forgalmazva, mm -hmm. például a Warburg Sportból, ami most jelentően a legdrágább Warburg modell. Abból három darab érkezett annak idején, és az akkori vezető mainstream, úgymond színészek kapták meg, mint például a Bárdi György hm. Szent Ferenc. Értem. Csak kazalnak is volt egy ilyen. A kempingben is valószínűleg csak mint a darab, annál több van viszont, most már klubtagjaink kezében nekem is volt ilyen. A kempinget még akkor is gyártották 64-ben, amikor már a kocka Varburg az úgynevezett 353-as jött ki. Ha már a Varburgokról beszélünk, azért meg kell említenünk, hogy, hogy abban készült versenyautó is, a Heinz Melkusz <sítsz> Tervezésű Igen. autó. Igen, ez a Melkusz eres, ezres. Éppen a hetekben jártunk egy töringjai gyűjtőnél, akinél mindössze három darabban ebből, illetve egy épített, amiből két üteműték még egyedileg. Ezek a járművek, ezek a Melkuszok, ezek a szárnyasajtós Melkuszok, száz egy darab készült, tudomásom szerint ezek majdnem mind kikerültek az utcára, hiszen ndk akkor a jármű hiány volt. Amit csak lehetett, és amit megsemmisítettek a bezúzástól, például a 355-ös Warburg, az egy csapott hátú két ütemű modell, rendszámot kapott, és hát különböző fondorlatos akkoriban, gondolatos utakon ezek kikerültek az utcai használatba, uh -huh. és versenyautóként kezdték, és utcai autóként fejezték be, és az a pár darab, ami ebből megmaradt, azok, azok nyugati árverésen kínált autókkal vetekedő árak. Tehát a Warburg 313 Sport, a toppal, illetve ez a Melkusz, ezek sok százezer, nem százezer, sok százezer eurós áruautók, de legalább nem lehet őket kapni. Hihetetlen. A világ hát, 30 nem, országába nem olyan, hogy szállít. Osz, hogy hanem várni kell a évtizedeket, míg valaki eladja. Uh -huh. Említette, ugye beszéltünk a Ford gyárról, négy percenként gördült le, vagy legbis kellett volna le gördülnie, vagy a szocialista sajtó tájékoztatása szerint gördült le egy autó a futószálagról, tehát hogy hirdetlenül sok készült belőle, és hogy a világ 30 országába szállították igen. ezeket. Igen, igen, például friss kapcsolatunk. Egy nevadai gyűjtő, uh -huh. akinél három warburg sport van, és körülbelül 10-15 kemping, amerikai kivitel, korlátos lökhárító, mint a volkswagen uh -huh. És ennek az a, az a hihetetlen története, hogy 61-ben az amerikaiak, mikor a fal, falat felhúzták nyugat-berlin köré, illetve a két német országot elválasztó falat felhúzták, akkor bolykottálták a kelet-német termékeket, és az egyébként amúgy nem túl nagy sikerű, de azért mégis e, megfelelő darabszámon árosított autóknak a forgalmazását azonnal megtiltották, használatát ellehetetlenítették, és ezek az autók vadolatúi raktárképzettel együtt valahol megmaradtak, és ezt felvásárolt egy gyűjtő, és most a Varbus szakmába tulajdonképpen egy ilyen krőzus istenként van tekintve, és megkaként zarándagolnak a szerzébe, hiszen érintetlen és korróziómentes menten homokban uh -huh. megóvott, Warburg sportjai vannak és kempingjei 56-57-es os évjáratú, ami Európában elképzelhetetlen, csak megsárult prospektusokon könnyezve gyűrögeti ezeket az autókat. Szerintem a hallgatóink nagy része el sem misszi, hogy miről beszélünk. Pedig hát valóban, nyilván, a magyar emberek azok fogták magukat, beültek a Várburra, sokat kellett rá várni? Attól függ, melyik országban. Magyarországra gondolok. Magyarországon nevetségesen keveset Igen? kellett várni a, a németekhez képest, hiszen ott 10 plusz évet kellett várni a warburg bizonyos modelljeire, uh -huh. és a kelet-németek rendkívül irigyeltek minket, hiszen hiszen mi voltunk a legvidámabb barak, és ők ezt érezték is, mert ide jöttek összekoporgatott pénzükből alkatrészeket venni, mert azokat a keletnémet alkatrészeket, amiket ők például csak felújítottban kaphatták meg, amennyiben leadták a használtat, azokat nálunk itt a Keravilban, meg az Autotechnikán, mentünk, és jó napot kívánok, tessék! Tehát Németországban nem úgy volt, hogy vettem egy hengerfejet, vagy egy gyertyát, hát hozza a régi. Érnék szépen egy gumit, nincs ilyen, hozza a régi sorszámmal le, és kap egy kiutalást, egy felújított újra és a felújításra alkalmatlanul adja le, akkor ön tönkretette a népgazdaság alapállományát, hiszen a gumi az nem volt a tulajdonosé, csak használatra adták ki. Ezek nálunk ismeretlen fogalmak kelet Németországban, ezekkel naponta szembesültek az emberek. Begyáruljáljuk. Ami olyan egy felújított gumit, azért a feketépiacon kellett venni egy felújíthatót, egy félhavi fizetésért, hogy kaphasson egy másikat. És ezekkel, mikor szembesültünk, akkor... Hát nem azt mondtuk, hogy oly de jó volt, de csak hogy rögtön ilyen minden relatív érzésünket úristen, hogy ilyen volt. Őrület. Azt hiszem, hogy legalább két órán keresztül tudnánk beszélgetni, de adnom kell, et kell esélyt adni a hallgatóknak is, hogy elmeséljék a varburgos történeteiket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Mutcán Gábornak, hogy rendelkezésünkre állt a Trabant Warburg klub elnöke volt az elmúlt fél órában a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is örülök, hogy itt lehettem. Minél Viszont 24 07 illetve 24 06 95 3 felvandóbb a labdakedes hallgatók, jöjjenek a történetek. Haló! Szevasz, Ciklós, bejel nagyon szagyok. Szevasz, nagyon üdvözöllek, parancsolj! Én a merkur a Warburg és a Tavant bevőtolgálaton dolgoztam. 85-től egészen a zárásik. Ez alatt aztán évente olyan kétszer, háromszor mentem ki tanfolyamokra. Németországban, Eizenachban. Uh -huh. Úgyhogy tulajdonképpen úgy álltam oda, mint a hazamennék, sőt, azóta is voltam már ott kétszer, háromszor Annyit azért hozzá tennék, hogy az a Warburg Vár. Igen, ugye arról van igen, igen, igen, az igen. Autó, igen. Az arról is híres, hogy Árpádházi Szent, Szent Erzsébet mondtam. Mondtam. Persze. De mondd el te is, tehát. De, a a de én is rózsa legenda. Igen. Az a, ott kellett kezelni. A rózsalegendát nem mondtam, de hogy Árpátházi Szent Erzsébetnek is van kötődés a warburg várhoz, azt mondtam. Jaj, bocsi. Semmi baj. Na, sajnos amikor utoljára ott voltunk, Aha. akkor a régi gyárépület, hát rettenetesen le van pusztulva, és egy romhalmaz az egész, és szerencsére mellette csináltak egy kis múzeumot. A korábinak egyébként a töredéke is nincs olyan jó helyen, uh -huh. mint ahol volt a régi ahol tényleg ki állítva azok a prototípusok, amiket aztán a gyária fejlesztettek. Értem. Mit tennék ték hozzá, hogy amikor ott dolgoztam, akkor illetem legjobb munkája volt. Mert... mert Gyakran kaptunk ilyen gyári közleményeket, úgymond, uh -huh. az autógyártól, nem csak onnan a Tavantól is, és abból éltünk, hogy ezeket fordít Ja, értem. És akkor ezt valami... Állí, so... parancsolj! És mit csináltál vele? Le, lefordítottad, és ö, megvette valamelyik ezeket újság? A Merkur kinyomtatta, ja, értem. és továbbította az autószervizetet. Értem, értem, értem. Hogy ez meg ez változott uh -huh. ekkortól meg ekkortól, és akkor a gyáriak persze tudták, hogy mi ebből élünk, ezért hál' Istennek még a legapróbb szögről is küldtek egy ilyen jelentést, Tehát jó barátságban voltam tulajdonképpen mindenkivel, aki ideját az autógyárból, mond, ellenőrzésre, de hát inkább azt kell, hogy neked, hogy inkább kirándulásra. A magyarok viszonya milyen volt a Barburghoz? Én szerintem jó. Tehát könnyen hozzá lehetett férni, uh -huh. de nem mondom, hogy túl olcsón, mert például az az egyetlen egy, amit én a Merkurnál, amit nekem a Merkurnál sikerült megvásárolni, Aha. az az egy, az 200 ezer forintba került. Az melyik típus volt? 3-13-as? Nem, nem, nem, ez már a négy ütemű. Az, az, az, az egy-három. Egy-három. Igen igen, a... igen, igen, igen, igen, a... igen. A... Ja, és még egy apróság, hogy amikor ugye bezárt az autógyár, akkor a gyári főnökök uh -huh. lenyúlták a szalak környékén az alkatészeket, meg különböző raktárakat, és nyitottak itt egy autóalkatész kereskedést elég sok alkatéssel. Na én annak alkalmazottja voltam uh -huh. körülbelül egy olyan, nem is tudom pontosan, két és fél sí, három évig. Értem. Tulajdonképpen ennyi, Jó. az biztos, hogy tele voltam ilyen barbúg relikfiákkal, meg ugye magáról, ezenakról is gyűjtögettem egy ideig dolgokat, uh -huh. ma már nem nagyon van meg belőle, illetve egy még azért lóg egy ilyen nyomat a garázsomnak a falán. Amin mi van? Mi van rajta? Maga az Eizen, aki vár. Aha, vára A Warburgvára. Hogy Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Viszont hallásra. Köszönöm Szervusz. Véshal. 24 06 3, illetve 24 07 3, ez az anno Budapest, amely ma technika történeti műsort tart, a Warburgnak járunk a nyomába. Halló! Halló, jó napot Jó napot kívánok, Üdvözlem! Feri bácsi vagyok. Üdvözlöm, Feri bácsi. Drága szerkesztő úr, én 90 éves vagyok. Isten és a És ezzel a 75-től 91-ig sajnos betegségemig először rabant, használt vettem, és azzal jártam a úgymond akkori szabad világot, tehát Kelet-Európát. Uh -huh. Ezzel a használt rabanttal elmentem fel Csehszlovákia, Lengyelország és Csecsenhiga északi tengeri két héten át, vissza Berlin, uh, adbusz, uh, hát most uh, uh, Lipcse is meg Dresdába. Uh -huh és végig visszajöttem két hét alatt, és olyan megbízható volt, hát igaz, hogy én ugyan katona voltam, uh -huh. hivatásos, de ennek ellenére én megvettem a szerelési könyvet, és megtanultam a szereléset, és én magam szereltem. Olyannyira, hogy a Ugye a trappantnál tudai, hogy megszakító kalapácsos rendszerrel működő. Csak az a baj, drága úr, hogy a mai műsor a Warburgról szól. Na hát a warburg -a is volt. Térjünk rá inkább a arra. A warburg Att is használtam, vettem, és volt egy barátom, akit 47-ben kitelepítettek Felkenstein-bát és többször meglátogattam uh -huh. oda, és nem volt egyetlen olyan baj, csak persze volt mindig tartalékű a uh, alkatrészem Többek között hogy az ég szív is szokott probléma lenni. És egyszer, ha a nagy erdőbágy voltunk kirándulni, hogy elszakadt az ég szív. És semmi volt, mondtam a ö, barátaimnak, hogy nyugodtan üljenek a kocsiba, mert kicsit esett és mm -hmm. gyorsan kiugrattam feloldottam indítom a tart az előkaptam a föltettem, és és öt megint mentünk tovább úgyhogy nem nem volt probléma egyen ezt akartam a trabantról is mondani, hogy milyen érdekes esetem volt Értem. Lehet a trabantról, mert hát, hát annak inkább, az inkább, elektromos része. Hát azért inkább kihagy, kihagynám a trabantot. Volt. Hát kihagynám a trabantot, ha lehet. Tehát azt majd tegyük el máskorra. Ja, hát jó, akkor am, akkor mondanám. Na a Várburka még egészen, mondtam, olyan kényelmes volt, itt a, a műsorban mondták, és hogy milyen, na, hát nem kombi, hanem rendes uh, kocsin volt, és uh -huh. olyan nagy volt, azt hiszem 50 literes, vagy mennek is mondták a, a csomagteret, meg fel igen, igen, töretettem igen. csomagtartót, és sátorral mentünk kirádulni, és sátoroztunk. Például az Berlinben, a szálláson, nem volt hely. Illetve az egyik helyen, a Karl Marx, jövják, a Junterten linden részen volt Igen. egy nagy szálloda, hát 80 márkáért akartak akkor egy éjszakát, hogy jövják. Hát akkor fogtam magam, és indultam ki a Berlinből, uh -huh. és Képzelj el, hogy a német rendőrök is milyen udvarjasek voltak, mert mondták, hogy a Bertin széliben van egy szállás, ilyen munkásszállás, és hétvégeken munkások hazamennek, és ott privát szállást egyes két És hát nem találtam de és jött egy rendőrkocsi, leállítottam, tudtam németül, és mondom nekik mi van. Elém álltak, vezettek, fölvezettek oda a szállásig. Igen? Akkor az, hogy hívják a másik a Story, hogy az autópályán ugye, nem szabad sátorozni a pihenőbe. Hát azt nagyon nem. De azért mégis. A magyar kocsik este, mikor jöttünk, uh -huh. Berlinből kifelé. Jöttem. Berlintől, mikor Karlovári felé mentem, akkor, uh, hagyják, uh, <gül> az autópálya szélén pihenőnél láttam, hogy egy sátor van. Hát leálltam oda is, mert, mert akadazott a, a gyújtásom. Igen? Mm -hmm. Nem biztos hallott arról, hogy olyan csúsztatott csatlakozók voltak a az elektromos veletékekben. Hát, némi túlzással és, mondanám, és hogy, hogy hallottam. Hogy Na lényege, hogy le sátoroztam, és hogy feküdtem le, egy, -egy autófényzúrója világította sátor elején, és két csizmát láttam, a sátoron a És mikor nyitom fel, Viszlán. hát egy rendőr állat, Igen, és éreztem. mondja németül, hogy hát, uram, nem lehetem sátorozni. Hát ezt mondtam nagyon röviden neki, hogy hát probléma van a kacsival, mert az előségekben, azt magát lányom is ott volt. És hát mondtam majd megcsinálom a kocsit, Aha. megnézem és reggel akkor megyek tovább értem. Hát megegyeztünk és megengedték Aha. mindenkit elzavartak nekem meg azt mondták, hogy nyugodtan éjszaka maradjak a sátorba reggel, mikor uh -huh. mondjam a sátrat és, és akkor értem. fereljem a kocsit, értem. de ha nagyon akarják, hoznak szerelőt még is Mondtam, nem kell, hát Megoldom. reggel is képve én elkezdtem a vezetékeket végignézegetni, uh -huh. húztam szépen, nyomtam össze, indítottam, és ment a kocsi. Remek. És végig ment. Ennyi volt az összes probléma. Köszönöm szépen, uram, Na, hogy elmesélte. A másik még egy Milyen egy másik? másik? A, hogy hívják a taxis blokkád idején, ott a, a, a, a HM mellett laktam, is a hogy Honvédtéren parkíroztam, Igen? és én ö, a gyújtást, amit akartam mondani, úgy átszereltem, hogy érintkezőket ö, építettem be, ezeket a ö, kicsikkel kapcsoló uh -huh. részem, a kocsinak a hajtányítása, és a csomagtartó ö, és motorháztatő nyitás, akkor ez egy Megkapcsolt az áramkört, és megszólalt a És annak, ahogy elvezettem a gyújtás áramkört, a, a hagyjúják műszerfal alá, uh -huh. hogy ad ah, a balsarokban. Csak a hüvelykújammal tudtam beérni és hátkapcsoltam, és ha saját kulcssal indítottam, akkor is megszólalt a riasztóra, ha nem volt tehát ha bekapcsoltam a riasztási rendszerbe. És tehát még abban se tudták volna ellopni. De az érdekesség ehhez a sztori, hogy Nekem jött egy kocsi oldalról, egy hangvédségű gyerekek jöttek szólni, és a le lett rendezve, és másnap vittem a szerelőhez. És nem volt hely a szerelőnek az útvarába, és mondta, hogy hagyjam a kocsit a ház előtt, Igen. és hagyják, majd be fogja vinni, és akkor pénteken jönjek a kocsért. És én olyan automatikusan mindig bekapcsoltam a riasztot, illetve átkapcsoltam ugye a, a, a áramkört. Hogy, amikor mentem haza a kocsinél, eszembe jutott, mondom, hát biztos, hát hogy bekapcsoltam én, de nem szóltam a szerelőnek. Hát, de majd telefonál, ha van. Ha nem telefonál, de péntek, amikor mentem a kocsiért, szerelő azzal fogadhat, hogy nagy-nagy baj van a kacsival, mert nem tudja beindítani. Igen. És hát úgy tarták be a szerelő udvarra a szerelők a, a kacsit, és a többi a sérülést megcsinálták. Na de nem indul. Én meg mondtam, mi a baj? Hát, nyugott, eh, nem mondtam neki, ez volt a csat uh -huh. Beültem a kocsiba, és hát, ugye, ő nem vette észre, hogy kapcsolatát kapcsolat, hát kapcsolat. kapcsolom. az indítőkajt, a kulcsot. Meghordítam, beregett a motor. Hát azt mondja, hogy az mit csinált? Hogy csináltam, szellem vagy ennyire jó volt a biztosítást és hogy csináltam. Köszönöm szépen. És olyan jók voltak, még ha vihebben mondja a trappantot is, könnyű volt, arrébb lehetett tenni két ember arrébb uh -huh. csúsztatta a forgalmi akadályba, minden, és én mindig is a, a kétütemű és léghűtéses motorra, mert a trampant léghűtéses, a Warburg-az meg vízhűtéses volt. Azt is szereltem a warburg hogy a, a motortetőt levettem, amikor jó. csapágyas volt a pumpa. Az most már nem esélye el. Az most már nem esélye Na jó, van. Köszönöm mert szépen. Annyi, hogy nagyon jó volt. Nagyon... Az, az új kocsira, a trabantra kellett sokat várni, Warburgat, azt hogy hívják meg a trabantot. Lesz majd trabantműsor, jól van. Vettem. Köszönöm szépen. Viszont hallása, Úgy drága úr, jó egészséget kívánok, tanítani, Isten éltesse. Mindent. Kényelmes volt csomag elfért, minden. Úgy. Nagyon jók voltak. Viszonthallásra. 91-ben kaptam, és, és az egyensúlyi zavar miatt be kellett fejednem a vezetés. Énye. Jobbulást kívánok, hát, viszonthallásra. Hát ennyit, hogy nagyon-nagyon jók voltak ezek a típusak. Köszönöm, szépen. Köszönöm szépen. hogy meghallgattak. Megtisztelt, hogy hívott. Viszonthallásra. 24 06 illetve 24 Warburg a mai műsor témája. Több technikai akadály is van. Általában nem lehet bennünket hívni, nyilván a vihar miatt. Mely viharról mi itt nem értesülünk, mert nem látjuk, hogy, hogy van a vihar, de hogy hallgatói visszajelzések érkeztek arról, hogy neten sem hallgatható a műsor. Úgyhogy hát akkor maradjanak a, az fm lévő hallgatóink. Tehát 240693-240793, 24 most már javul a helyzet. Haló, jó napot kívánok! Katona Mertje, szia! fel, Én nem hivatásos, mint a szószátjára elődöm, én hivatalosan vagyok katona, és mondok olyan dolgot a Warburgról, amit szerintem még nem hallottál. Oké. Okay. Ny nyaranta, a benzin akkor, amikor én először vettem Warburgot, 70 60 azt hiszem, Igen. akkor olyan 10 forint környéke volt, a fűtőolaj meg 1 forint 20 szillért, és nyáron, amikor nem dermet meg a fűtőolaj, akkor én körülbelül egy harmad fűtőolajjal jártam. Dehogy? És egy a százas keverék, tehát olajat bele, ugy, ugyanúgy összekevertem, mint ahogy a... Nyilván a, a benzinkút is lehetett, persze. Aha. Nem, nem értem. Ja? Szóval ahol fűtőföl, ahol nem volt két ütemé, tehát uh a -huh. nyugaton, nem volt két ütemé autót, kellett vinni, Ilyen fél vagy egy literes olajat, amit bele kellett keverni? Igen, amit bele kellett tölteni, és én a teljes tanknak az egy harmadát fűtőolajjal töltöttem fel. Télen nem mertem, mert a koledermet tudod, de akkor én nem parkoltam garázsban, és, és akkor nem működött volna az autó. Hát én nagyon picit jobban füstölt, a tarlós biztos nagyon nem szeretett volna, uh -huh. de hát innen is csókoltassuk. Jó. A másik dolog, amit az előttem levő úr mondott a gyújtásról, Igen. nagyon érdekes volt, mert mind a három henger külön volt megszakítója. Igen, ez a szó trafúja. még nem hangzott el a három henger ma. Hát akkor most mondom. Hát meg a Trabant 2, de ne a Trabantról beszélt, beszéltet, hogy vele. A 70-es évek legvégén az autóklub rendezett egy fogyasztási versenyt, uh -huh. és olyan kategóriák voltak, hogy Trabant, Varburg, Koda, Lada, és Lada Tirisztoros gyújtás. És képzeld el, a Varburgom köz tudottan nagyon rosszul fogyaszt, tehát városban 10 fölött, és azt megcsináltam, hogy kikapcsoltam oda a No oh, mentünk, mentünk pont 100 kilométert. Vagy két már nem tudom. Uh -huh. Pest megyében, meg egy bizony kilógva Pest megyéből, és hegyen völgyön. Én meg kikapcsoltam a szabadon futót, tehát nem, nem működött a szabadon futó. a Trabantban az csak a négyesben van, a varbudban meg mind a négy előremenetben van a szabadon futó. És ha lejtő volt, motort kikapcsoltam, kuplungot kinyomtam, vártam uh -huh. a lejtő alját és amikor már éreztem, hogy lassulnak, akkor gyújtás vissza, kuplunk vissza, berőfent, és az emelkedő nyomtam, lejtőkön meg nem nyomtam. Apám az ifával spórolt így. Hát, igen, csak az, ja, az az dízel volt, azzal is meg lehetett, hogy ne csinálni. Az ifának a motorját tették be, az ildáj, és attól lett spórolósabb. Uh -huh. A, a verseny képzeld el, úgy abszolváltam, hogy csak a Tirisztoros Lada tudott engem megverni. Most már nem emlékszem pontosan a számokra, talán négy és fél liter volt a, a fogyasztásom, uh -huh. és a Rabantót, a Skodát, az összes Vargúrot, a következő vargur legalább másfél vagy két literrel e, többet fogyasztott, mint én. Hát nem jaj, azon kívül felfújtam a kerekeket sokkal keményebbre, két egy <laughs> kettő helyet felfújtam majdnem háromra. Tudod, akkor nem horpat be a kerék, uh -huh. Tehát, amit lehetett, tudtam is forrolni. Aztán kaptam érte egy ok levelet, hát nagyon büszke vagyok rá. Jó, de miért döntöttél a Warburg mellett? Hát, ö, megmondom, ö, hát rendes autót, autót szerettem volna, de hát autó helyett sajnos jutott, és amit az előző úr elmondott, ö, sokkal rövidebb ideig lehetett ö, várni kellett várni Aha. a Merkurnál. És még egy dolog, ahogy Vasárnap esténként a híradóban, a fél nyolcas híradóban, a hét előtt bemondták, hogy drágul a benzin, akkor hatalmas sorok voltak, kivéve a pártagok, akik a pénteki vagy a szombati pártaggyűlésre meg tudták, hogy hogy drágul, akkor már előbb báltak a sorba. A ófi mondta, talán emlékszel, hogy múltkor egy igen, fél órával még előttem állt a sorban, igen, most meg igen, már mögöttem igen. is áll, mert többször fordult. Igen. Na, szóval bemondtak a híradó, vasárnap este fél nyolckor, hogy most újra elő lehet fizetni ilyen meg olyan autóra. Uh -huh. Nem tudom, tudod de Az OTP-k előtt már hajnalban ott voltak. Nem tudtam. De akkor elmondom. Hát egy picit fiatal vagy nálam azért, mond tudok úgyhosságot okay. mondani. Ott, aki nem azt mondom, hogy sátrat vert, mint egy, uh -huh. egy koncertjegyért, de hajnalban oda mentek. Én meg, mikor felébredtem, 9 odaértem, 10 le, és akik már ö, órákkal előbb befizették, utána átottyogtam a postára, és én nem ajánlottam föl, hanem Express ajánlva. És így mindenkit megelőztem. Ez volt az okosság. Aki hajnalban kelt, tessék. <gül> Ez volt az okosság. Hát ezt, ezt találtam ki. Mennyit kell fizetni? Uh, ha jól emlékszem, az első varburgom, ami limúzín volt, ZC3174, orzadászöld, mm. az 70 ezer forint volt. Aha. A Zsiguli akkor 80 ezer volt, plusz 1300 forint az egészségügyi csomag, tudod, hát ezeket mindig kitalálták, hogy, hogy mivel emeljék az árát. Aztán amikor ö, meg, meg akartam venni a másik ö, Varburgot, az Varbu turis volt, az már azt hiszem, 78 ezer forint volt. És ahogy mondta előttem az úr Fantasztikus volt, hogy sem mondtad, hogy ledöntöttem az üléseket, én 182 cm vagyok, és az első ülés e és a háttámlája és a talpam között, ami a magamra csuktam a műanyag ajtót, ott a Vargú turizmusnak műanyag volt, olyan, hmm. mint a dramat körbe. Tehát ilyen. Igen, értem? erősítés mit tudom én micsoda, és akkor pont végig tehát, hogyha a lábujhegyre álltam, akkor ki tudtam volna nyomni az ajtaját. Tehát tényleg nagy, nagy és viszonylag kényelmes volt a lehetőségekhez képest. Szerethető, autó... Amikor... Szerethető autó volt? Hát meg gyakorlatilag minden. Vagy nem lehetett... csinálni. Nem, nem vettem szerelési könyvet. Még olyan is volt, hogyha a, a, a, a régi, a, a, a kétütemű vargurgok, azok mind kormányváltósak voltak és amikor a nagy nagykegyesen megengedte, hogy motorokat szereljenek bele, akkor már váltós lett, és rendszeresen kiakadt nekem a váltóban egy ilyen gumigyűrű, tehát hiába próbáltam váltani, az, az bennem maradt a sebesség. Én fogtam akkor magam, előre mentem kinyitott motorháztetőnél, beállítottam a váltót kettesbe, mm -hmm. és onnantól kettesben ben, indultam is, meg úgy fáguldottam akár ötvennel. Értem. Köszönöm. Hát nagyon könnyen meg lehetett tanulni az egészet. Uh -huh. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Örülök, hogy mondani, mi tudtam újdonságot mondani, miért például, hogy a Margit Szigetől is indult a, a Vivi <laughs> Igen, mondtam, egy, igen, egy, igen, igen, igen, igen, igen, igen emlékszem rá. Köszönöm szépen, hello! Köszönöm szépen, szia! 24 07 96 24 06 96 3 uh, időjárásjelentés, esik még a vihar, haló, napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Mihály vagyok. Jelentem Újpesten, most el a vihar, világosodik az égbolt, hatalmas felhőszakadás volt. Hurra! Az idejáráson ennyit. Jó, oké, okay, de nem ez fontos. Nos, én Warburgokat szereltem, illetve abból keveset, mert a mi műhelyünk nem arra volt specializálódva. Inkább Barkas javítottunk sokat, állapvállátoknak, de ugye abban is Warburg motorra volt, mint Igen. tudjuk. De szeretném megemlékezni egy felelőről, aki ott volt egy utcával lejjebb, Angyalföldön. Úgy hívták, hogy törgyes János. Ő csak varbogókat és tramontokat javítottak, fantasztikus szakember volt, uh -huh. és olyan csapatja volt, hogy amikor én átmentem néha tanácsot kérni, vagy a főnökem átküldött egy szerszámért vagy valamiért, én csak ott ámultam, bámultam. Hihetetlen gyorsasággal tudták ezeket az autókat megjavítani, volt, hogy egy nap több tutzal kocsit is megjavítottak. Motorcsere, váltócsere, Warburgban, Aha. s egy meg volt. nem hittem a szememnek, döbbenetes volt, döbbenetes volt, remek csapat volt, sajnos ő már elhújt, a fiát is ismertem, az ifjabbat, ő is vitte tovább a műhelyt, uh -huh. ő már őszintén nyugdíjas. Úgyhogy én csak ennyi, nekem eljutott eszembe a Warburgról, egyébként nem volt valóban rossz kocsi, én szerettem javítani, amikor egy-kettőbe esett hozzánk. De... A ja, mi műveikbe. Nehezen szerelhető hát, autó volt? Hát aki értett hozzá, annak nem. Aki viszont nem tudta, hogy hogyan induljon el, uh -huh. annak, azért, annak azért okozott először fejfájást. Tehát nem lehetett neki esti, mint ott az anyjának elnézést a kifejezésért. Uh, uh, annak is megvolt meg a maga munkafolyamata, uh -huh. egy kupunk cseréről volt szó, vagy egy szabadon fotó cseréről a váltó végén, mert ugye azok általában elég hamarosan hamar el tudtak kopni Értem. az állandó használattól. Uh -huh. Ő egyébként erre kidolgozott egy techn technológiát szintén, és nagyon hamar ki tudták a szabadon cserélni a, váltó, a váltóban, és ez nagyon gyorsan ment neki. Ne, ne, nagyon gyorsan dolgoztak. Bámultam, bámultam, tényleg. Ne, nehéz volt a alkatrészt beszerezni? Nehéz, nehéz. Kincset a főtengely, uh -huh. arra emlékszem, az akkor még nem volt, nagyon nehéz, nagyon gyerekcipőben volt a felújítás az első időkben. És sem. nagyon nehéz volt eredeti főtengely szerezni. És a főtengely egy lényeges eleme volt a motornak, a dugattyú szintén. Uh -huh. Aztán egy időben ö, már reáltak a a gépműhelyek a felújításra, és egész normális minőségű főtengelyeket tudtak gyártani, illetve felújítani. És azokat is jól és simán be lehetett tenni garanciával, tehát már nem volt vele probléma. Értem. Ugye, mint ugye, tudjuk a két hitevő motor ugye, a, a főtengelye forogatjus házba szív, és ott elősűrít, és onnan aztán a dugatjú vezérlési és kerül fel a, a dugatjú fölé a robbanó térbe, és ugye itt történik a munkaütem. De hát nagyon fontos volt a, a helyes keverék beállítása a, a üzemanyagban, mert tulajdonképpen ugye először volt az üzem, az 140-es keverék, már nem emlékszem pontosan, a az arányokra, aztán itt az 1,50-ös kevedék, ami akkor azért már nagy dolog volt. Meg volt az 1,33-as, meg talán az 1,25-ös. is volt, igen. igen, igen, igen. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, uram. Köszönöm viszont, szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló. Halló, jó napot kívánok, én vagyok a műsorban, Ibolya vagyok. És sok Ibolya ön van. Üdvözlöm, ön el, nagyon jó a műsorok, <laughs> nagyon szeretem hallgatni nekem a vardburgal kapcsolatban álmomban jön elő a Varburg. Mert valamikor még fiatal korunkban két gyerekkel a Rügen szigetekre mentünk nyaralni vardburgal. Uh -huh. Hát akkor csomagtartó az ragyogó, mert ugye nagy, hatalmas, lehetett pakolni. Igen ám, de az én férjem egy nagyon alapos volt, és mielőtt ennek a hosszú útnak nekiindultunk, elvitte a kocsit szerelőhöz átnézetni. Igen. Hát természetes dolog, igaz? Igen. No, hegyes halomnál lerobbantunk. Ajaj. Gyerünk a sárga angyal. Hát a sárga próbált segíteni, amit tudott. Uh -huh. Átléptük a cseh határt, cseh vagy szlovák. mit tudom, itt van az időben. Na, lényeg az, hogy kiutottunk az autópályára, Csehországban, hát ha hiszi, hanem végig durrogott a kocsi. Nem tudom, hogy mi lehetett, már nem emlékszem rá, hogy mi baja lehetett. Aha. De hogyha a férjem gyorsabban vezetett, akkor nem volt durrogás. Uh -huh. De hogyha lejjebb vette a sebességet, hát akkor hát borzalmas volt. No, a német határnál! sikerült azért átlépni a durogó euh, Igen ám, de amivel gyorsan mentünk, a sebességünk túlhaladta a megengedett, megengedett sebesség. Igen. Hát megállított bennünket a német rendőr, hát én nem is tudom 10 vagy 20 márkára büntetett meg bennünket, hát lényeg az, hogy elérkeztünk azért a Rügen szigetekre, és a németek ott segítettek nekünk, és megjavították a kocsit. Hazafelé viszont semmi baj nem volt Aha. vele, de mondom, nekem nagyon rossz emlékem. Egy Lidérsz nyomás. A Fordburg ja, kapcsolatban. Hát azt el is hiszem. Úgy, Tehát, úgy, hogy már Hegyeshalom előtt is kikönyökölt az úgy, autó. Úgy, a férjemet, hogy milyen szerelőhöz vitte a kocsit, mert hát azért, hát az borzalmas távolság igen, volt. Budapest és a Rügen-szigetek, hát szóval... Na, no, hát ezt tudom elmondani a warburg kapcsolatban. Köszönöm Úgyhogy elnézést kérek, hogy esetleg ilyen szaggatottan meg, meg kicsit nehézkesen beszéltem. Ugyan már, de hogy. No, minden jót kívánok, és további jó vezetés, rádióvezetés kívánok. <gül> Nagyon kedves. Minden Nagyon jót, szépen viszont Köszönöm. hallásra. Viszont hallásra. 24 06 3, 24 -3 06 30 30, -30 -3, ez az Annó Budapest, amely ma a Warburg nevű gépjárművel foglalkozik, az önök kalandjaira kíváncsi a műsorvezető Pankston de Miklós, illetve Árva Brigita a szerkesztő kis Mária, aki az ön Telefonjait fogadja, illetve Kemény Dániel, aki hát egyfajta Warburg szerelőként nyomogatja a főtengelyeket itt 15 órakor. Jaj, egy kutya van a lábamnál. Hello, Buxi. Szervusz. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kedves hallgatók, ez itt a Klubrádió benne az Annó Udapest, az önök a lázatos narrátorával, Panksnoded Miklóssal, néhány SMS, két forint volt egy tőcsavar, hat varburgunk volt, illetve az utolsó megvan, négy ütemű működik, írta egy kedves hallgató 0630303093-ra. Egy másik, én most is a neten hallgattam, teljesen jó a minőség, köszönöm szépen Laura, hogy ezt megírta. Kedves Miklós, figyelmetlenségből 1889-et mondott 1989 helyett elnézést kérek. Köszönöm szépen a helyreugazítást, illetve a kiigazítást megyek a másik mikrofonhoz. 2407 illetve 2407-953, illetve -30 -30 -30 Az Andó Budapest folytatódik, ami ma a Varburgot mutatja be azok számára, akik nem tudják, hogy az nem csak egy vár, hanem egy gépjármű is, ami ráadásul nagyon korszerű, nagyon modern, és nagyon szép volt, és sok kiderült róla az elmúlt egy órában, és valóban a, a letérdeltem a a Warburg-Trabant Klub elnökének szavai előtt hihetetlen dolgokat mesélt. Aki nem hallotta volna, annak ajánlom figyelmébe az esti ismétlést, valamikor 10 vagy 11 vagy éjfél, tehát ál... éjfél, Tehát kezdjük el hallgatni a klubráidót 10-kor, és aztán várjon éjfélig, mert akkor fog elkezdődni az ismétlése az anno Budapestnek. Vagy ajánlom figyelmükbe az annóbudapest.hu oldalt, ahol szintén meghallgatható minden adás, általában néhány órával az adás elhangzása után. És mindenki lájkolja az Annó Budapestet a Facebookon, mert különben elaltatják, mint egy kis kutyát. Úgyhogy hívjanak bennünket, meséljék el a barburgos történeteiket. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csók! Jó napot kívánok, Maki Atiláné vagyok. Atiláné, annyira örülök, hall meg... engem jól. Igen. Annyira örülök, amikor nők ö, ö, telefonálnak autóügyben, mert annyira nem szeretem a macsó műsorokat. Nem és... az autó itt a történet a lényeg. Hanem... 1989. október 23-án délbe vettük át Erkurnál az első új vadburgunkat, addig mindig használt volt. Ez egy négyütemű vadonaztúj vadburg liszt volt. És olyan rendszámot kaptunk, hogy eh 23, 33, uh -huh. és akkor kiáltottak ki a szűrös mátyás a köztársaságot. Aha. Október 23-án délbe. Igen, igen, igen, igen. Az 56-nak a 33. évfordulója és 23-a. És ilyen rendszámot kaptunk. Ez úgy, hihetetlen. Ez tesik? Hihetetlen. Igen. Azon kívül volt egy régi Varburgunk, amit eladtuk, mm. és egyszer az új tükörbe megtaláltuk a régi rendszámú autónkat az útszélén, amint lefényképezték, hogy elromlott, úgyhogy újra viszont láttuk. Szerették egyébként a Varburgjukat? Szerették? Szerették a Varburgot. Szerettük, szerettük, sokat mentünk, lehetett bele cuccolni, sokat uh -huh. kirándultunk, telipakoltunk, mikor mentünk Jugoszláviába annak idején, még a fölfújható gumicsónak is belefőttünk, hogy minden. Sokat használtuk, igen. Nem kellett egyfajta bátorság ahhoz, hogy az ember 50 kilométernél távolabbra elinduljon vele? Nem, nem, nem. Megpakoltuk a gyerekekkel, meg mondom, Jugoszláviába uh -huh. voltunk, Bulgáriába voltunk, sokat mentünk, sokat tartunk megpakolva, uh -huh. kempingeztünk, sokat használtuk, szerettük. De nem volt ilyen lidérces történet, mint a hírek előtti ö, Nem, hölgyé. nem, nem. Mindig, mindig szerencsésen értünk, de sokat mentünk külföldre is abban az időben, Bulgáriába. Csehországba, Jugoszláviába mentünk sokat. Elvitte A-ból B-be önöket. Elvitte A-ból B-be önöket. Igen, igen, igen, minnyájunkat, igen. És Nem ő... volt semmi mi szerettük őket, mindegyiket. És... Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte jó. ezt a történetet. kérem viszont Kész hallásra, szóra, viszont azt, azt is le, egyszer meg lehetne beszélni a hallgatókkal, de hát ez nyilván inkább Szénási sándornak a, a resortja, hogy hogy emlékeznek vissza 1989. október 23-ára Szűrös Mátyásra. De az mondjad, mondjad, Dani. De nincs mikrofonod, jó? Akkor nem mondjad, jöjjön a hallgató. De abba beszélek. Haló. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Szavó Géza vagyok. 1988, augusztus 31. Igen. A sepelen szüleim álltak sorban, én akkor még Ész Észországba éltem, uh -huh. és um, egy varvúr turistra, ami már botváltós volt, de még kétyüteni. Hát nekem mindenféle... Este. Var, eh, hogy is ilyen, eh, ladáim voltak, meg szamaráim voltak, stb. Hát nem érdekes volt nekem, ez én második autónak vettem, is uh -huh. kaptam, és hát eh, avar jártam Észtország és eh, Magyarország. Na most az első téli utam volt, amikor elindultam, és hát már megszoktam az autót természetesen augusztustól decemberbe és mentem két országban a, a brest van van nem francia Breszt, hanem mondjam, a hát Fehér-oroszországi Breszt, Ukrán-Fehér-oroszországi Ukrán határa értem. közelébe, ottan hát éjszaka kerültem, óriási nagy Hóesésbe, kerültem, néztem, hogy holtok megállni, Persze, és látom két magyar kamion. Uh -huh. Egy ilyen le leállóban. Hát beálltam közeljük, nem szóltam senkinek semmi, és járó motorral próbáltam aludni, aludtam is kényelmesen, mert hát az egy csodamassina volt. ZZ rendszámmal volt, és uh -huh. Zizike volt a neve. Zizike az jó név. És reggel, mire én felébredtem, arra esett körülbelül egy olyan 80 centi hó, Aha. és a két kamion már nem volt sehol. Úgyhogy, hát kimentem, kiszálltam az autóból, és szerencsénk volt, mert egy ilyen e, alulról felfelé nyíló törsír volt, ahol a, a kipufogó gázok jöttek ki. Hát mondanom se kell, hogy az ablak magasságáig volt a hó. Az nagyon magas. Ja, és hát kinyitottam, stb. stb., Hát láttam, hogy -e -e valamilyen zöld valami csepek belőle, ott van a kipufogóból, hát gondolom az, az a kondenzált, az olaj, ez a mit tudom én. Uh -huh. mi? Jól rágázottam, ezt, csak puf, nézem, hogy kirepült a, a, a, a, a... vagyis hát ilyen óriási gőzfelhő jött ki a motorháztető alól. Uh -huh. Kinyitom a motorháztetőt, <kül> megnézem, hát látom, hogy oldalt, ott még mindig fújja kifele, mert hirtelen kiugrottam az autóból, fújja kifele, hát felmelegedett a motor, akkor hengerfejes is lett valamennyire, nem nagyon, és kilőtte ki, ki a fajtugót. jobb oldalán a motornak. Hát nem tudtam mit csinálni, nem messze láttam egy házikót, elmentem oda, hozok vizet, egy vedel vizet hoztam, Aha. ilyen gumigödröm volt a és hát gondolkoztam ott, egy kis erdő volt ott a megállónál, elmentem, vágtam egy, egy kis fenyőfát, elvágtam, feltettem a csomagtartóra. Igen? Ez december volt, és egy olyan méretű dugóval beütöttem kalapáccsal a fagydugó helyére. Értem. Hát még mentem olyan 700 kilométert, Észtországy, uh -huh. Pernú városáig, ottan mi öten voltunk magyarok. Az egyik magyar az a köztisztasági hivatalnak, a Misi volt a beszerzős főnöke meg a Milyen, hát, okay. gépészmérnöki diplomás volt. Uh -huh. Elég az hozzá, hogy hát bementem oda, akkor mondtam először uh, avval az autóval Észtország. Hát ott mindenki megcsalálta a masinát, uh -huh kijött ki egy, egy esztergályos sublerrel. megmérte, hogy milyen méret kell, megmérte a többi, hogy mi ki. Uh -huh. És a helyére került, és azt mondta, hogy jártam vele. Másik történetem ezzel a csoda masinával. De várjon, tehát 80 is hóba, hogy bírt elindulni? Ó, hát előre-hátra, előre-hátra, előre-hátra. El lehet indulni, hát az olyan laza volt, ugye, lehet ott ja. is tudtam nyitni, Hát én csak ilyen nagy tehekbe hullott, nem olyan veszélyes, ez csak úgy gondolják az emberek. Ja, jó, hát 80 cent azért csak 80 centi. Nem, hát az ablak ért na majd. Okay. Nem. Hát egy <gül> <picit> <gül> jó rendben. Nagyítottam. <gül> de nem. Jó. Fórián, okay. jó és hát, egyébként mekkora volt hát ez a távolság, Észtország és Budapest között? Várjon, mert ezt még nem tisztáztuk. Köszönjük. Hogy mekkora volt a távolság, Észtország és Budapest között? Hát itt én Csepel-el Jó, akkor Csepel. csepel okay. Az ottani garázsomtól Igen. az 1500 meg nem mondom, most már 1500 kilométer. Uh -huh. Hát úgy jöttem, hogy, hogy Ukrajna, tehát úgy jöttem, hogy Litvánia Igen. lett ország, fehér mindig bementem, mert ott nekem eh, <gül> Voltak ismerőseim. Értem. Mondjuk csak így. Jó, ért, értem. Ugye ezeket az utakat ki kellett abban az időben használni. Érteni vélem. Hogy csak a benzin költségbe kerüljön. Persze, hogy nem. Ha mindig egy ilyen a, a, a i autó uh, traktorjának volt egy zubrionok, bölény nevű kis utánfutója. Uh -huh. És én aval jöttem mindig egy, egy, egy új utánfutóval haza. <laughs> ja, ez volt benne a trükk. Hát ő, ja, Ja. És volt rajta néhány búvárszivattyú? Nem, nem, nem. Én onnan fa megmunkáló eszközöket hoztam, uh -huh. csak direkt. Már ott a Itáliába, Lettországban, Litvániában, az ilyen kis valós ügyletekbe. már tudták, hogy vittem az amót, meg a, a uh -huh. meg, tudom én, meg hát ráfizettem mindig a dolgokra, mit tudom én, 20-30 százaléka, tehát az nekik akkora pénz volt. Jó. Nekünk is még itt, szóval itt Magyarországon se semmi volt. Jó, ez mindegy, hát és mekkora pénz volt ez a bölény? Ezek az idők jó, jó, de hogy, hogy mennyit jelent egy ilyen bölény utánfutó? Tehát ez drága, itt mennyire tudtál adni? Úr, én általában, hát valami meg nem mondom, jó. mert a ha haveroknak, mondja. azok adták el. Aha, és akkor azok meg viszon okay, nekem jó. más dolgokba. Jó. Más, Na, máshogy fizettek. Értem, értem, értem, értem, értem, értem. nincs. Adtam én ajándékba is belőle. Hát nem egy nagy összeg volt. Uh -huh. Ízben volt egy Kúcs egy, egy, um, család ismerősöm. Aha. Akik segítettek. Értem. Jó. Okay. Na, az előbb félbeszakítottam, jöttem, mondani akart egy másik történetet. Ja, ja. A másik az pedig, megyek, megállok Termúkban az egyik lámpánál, volt belőle, vagy még Igen? egy város, ilyen 50 ezeres külülőváros. Uh -huh. És ez egy csak bomb, nem megy az autó. Hallottam én arról, meg olvastam a könyben hogy nagyjából hát annyira, én a régi mindenféle ilyen négyütemű technikához értettem meg motorjaim voltak, meg satöbbi, satöbbi, satöbbi, és úgy át, átugrottam azt, hogy után ö, szabadon futó. Igen. Ma volt erről egy szó. Igen, igen, igen, szóba került. És hát szabadon futó, fogtam, látottam az autót, és elkezdtem a könyvet olvasni, hogy működik a szabadon futó, a következő, hogy rövidebb legyek, mert a ember vagyok, így túl a 70-en egy uh -huh. kicsivel, ugye. És és rájöttem arra, hogy ha megállok egy lámpánál, Igen. akkor kiveszem nullába, Igen. és amikor indul, betegsem sebesség egyesbe, starterleg pukk, puk, és már megy is a motor. Hát még körülbelül 2000 km Észtország felmentem Moszkvába, meg össze vissza uh -huh. jártam így az autóval. Szóval egészen belejöttem. A végén már úgy, ugye ennek a sebváltója úgy volt megcsinálva, hogy lehetett, már úgy megszoktam, hogy kuplunk nélkül tudtam oda-vissza, össze -vissza, csak a rükkertet kellett kapcsolni, ja, úgyhogy megállni. A többit azt betettem, egyet belindultam, és a többit már kuplunk nélkül tudtam. Azt majd itt Magyarországon kaptam egy egy ilyen 50 is kis vacakot. De megoldottuk. Értem. Hát ennyi az én. Ez erre esemény volt erről. 11 éves korában lopták el, az autót. Köszönöm szépen, uram. Minden jó. Viszont hallásra. 24 06 963, de 24 240793. Az Annu Budapest ma foglalkozik, avval közlekedik, avval azt járja körbe. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hornárgyó, György, megint egy cseppeli hallgató. Nem Tudom, 1500 elhúzni, kilométerre előtt, van észtországtól. De ha netán túlmennék az időkereten, csak annyit mondjon, hogy stopp, és akkor leteszem, jó? Én 18 évig vartburgoztam, de most nem az elején kezdem, mert az a baj, hogy az összes hozzászól, egy csomó emléket előhozott az ember a végén. Az utolsó vartburgomat 89 nyarán a Győri Merkúrnál adtam el, illetve nem ott adtam el, mert közben jött egy privát ember, és megvettem mert nagyon jó, de egy éves volt a kocsi de akkor éppen hoztam egy Opel Kadett karabántúrból, illetve uh -huh. adom a tújját Bécsből, mert akkor már ott dolgoztam, és lehetett hozni. Így lett vége a 18 év warburgnak, ami legalább 6 warburg volt, amivel jártam. Előtte való, és amikor adtam el 89-be, akkor közben ott nézelőttem, és ott volt az egy évvel azelőtt, amit bevittem eladni, megvették bizományba, uh -huh. és az még egy év múlva is ott állt, persze már se tükör ne volt rajta, mert csomó mindent leszettek róla. Hát ez volt a vége a warburg Aha, Az eleje úgy volt, hogy 71-ben vettem egy használt warburg egy akkor kezdő kislánytól, aki akkor tette le a jogosítványt, de hát nem, nem volt neki jó, mert futó stb. volt szó. Szóval, nagyon volt a kuprunk, már állandóan kuprungon át, áll, de azt garanciában kicserélték. Rá egy évre oda mentem dolgozni a Warburg-szerviz, ez a négyes autójabítóhoz, nem magában a szervizben, hanem a technológiára, mint tervező. Hm. Úgyhogy akkor egy pár évig ott voltam. Elmentem 1980-ban egy Vardburggal, Oxford, Stratford, Coventry, London, és 86-ban egy másikkal Nikóziába, Ciprusra, és föl a Trodosz hegységbe, 2400 méterre, ahol a Makarios sírja van. Ott csak annyi érdekesség volt, hogy ott Angliában is, és Cipruson is baloldali közlekedés van, és természetesen a, a keverék olajhoz, a kastrolt, ami 10 forint volt egy liter, azt nyilván nem kint vettem meg drága volt, hanem 10 kiló számra vittem magammal, Cipruson csodálkoztak is a bencinkután, hogy mit öntözgetek én oda a bencinkmerre, ahogy tankoltam. És az elején valaki mondta, hogy két munkaütem, meg nem tudom, hát nem két munkaütem, a két ütemnek az a lényege, ugye, hogy a szívás és a, a sűrítés az együtem, és a munkaütem, illetve a kipufogás vagy másik, igen. és sokkal nagyobb a fogyasztásom, amely e, elégetlenül több mint 10 százalék eltávozik, és ezért mondták annak idején azt, hogy micsoda környezet károsító a ütem, és most nem a dízelekre. Éppen tegnapi hír, hogy a németek megpróbálják az Euro 5 dízeleket is megmenteni valami szoftverrel, ezt uh -huh. nem viszik nem olyan forronakásra. A Londonba, mikor mentem, akkor már Hannoverben, mikor indultunk, már elég nehezen ment valamire a kiderült, hogy végén Londonba két, két hengerrel érkeztem, ugye a, a három hengeres volt Há, a kocsát. gyújtással. Na most ott nekem, hogy is hívják be? A, sze, a kempingben, hogy hívják, mondom, hogy eszembe fog jutni, van egy híres fotós -ot is, ott kellett alaplapot cserélnem, és aztán nagyon jó megvoltam bele, végig mm -hmm. bele, mondom Angliát. Tényleg? 80 éves volt a királynő, pont akkor vitték el az orom előtt, találkoztam vele, úgyhogy onnan tudom, hogy, hogy, hogy 80-ban voltunk, mert ugye a öreg királynő, aki meghalt már az 1900-ban született. Értem. És ami érdekes volt, hogy hihetetlen, de egyetlen egy warburg láttam angol rendszámmal, jobb oldali kormányjal, és uh -huh. arra emlékszem, sajnos nem fotóztam le. Meg voltam vele elégedbe, hát nem volt más, uh -huh. ugye ez egy nagy csomagterú volt, a sokan elmondták, volt, hogy a NSZK-ba bedöglött a kocsim, nem úgy, hogy nem ment, hanem, hogy a, a, a féltengely végén a, a most hirtelen nem üteszem, hogy hogy hirták az alkatrészt, mert az elkezdett nagyon kopogni, Fogtam egy autómentőt, elvitt engem 100 mérkályon Nürnbergbe, vagy hol lakott a barátom, mondtam, hogy ezt csinálta, és meg én elrepültem repültem hétre Ausztráliába, mire visszajöttem. 10 hétre megcsáták, mikor legközelebb mentünk Ausztráliába, akkor már ne jemmel, az ottani nyár itten itt él, és hát gondolván arra, hogy nagyon nagy hol lehet, elmentem a rendőrségre, ez Nürnberg egyik melletti kisváros, és megkérdeztem a rendőröket, hogy hol hagyhatok én hat hétre, és mondták, hogy melyik utcába pontott, ahol a barátom lakott mellette. És mire visszajöttem, a jobb-eső kerék ki volt szúrva, de olyan rendes volt az osztálytársam, hogy a barátom hogy nem mondta el telefonon. Uh -huh. Ugyanis hát ott ilyen nemzeti szocialista vagy nacionalista német én, nekem nem tetszett, hogy ott egy kelet-német autó, áll igaz, hogy magyar rendszám, hogy ja. kellett menni két, két valamit, hogy érik kereket. A biztosító fizette. Ezen is túl voltunk. Úgyhogy úgy olyan, igazából olyan, hogy az úton ott hagyott volna, olyan nem volt. Hát ugye Ciprus, ugye kell vég kellett menni volt Jugoszlávián, aztán Görögországon, aztán hajó, 42 órát hajóztam, limoszolva kiszálltunk, ott volt ismerettség, és onnan bejártuk a görög részt, mert akkor még nem lehetett átmenni török részre. nélkül át lehetett volna, de ki tudja, hogy visszaengednek a törökök, szóval jobb, jobb nem átmenni ilyenkor, az ember kocsia meg a holmia, ugye keleten van, nyugatra szóval. Érdekes, érdekes. Jó, szóval. hát ez az igazi márkahűség hűség, ha jól értem, mert hogy hat hát, kényelem, volt. Kényelem, kényelem. Egy véletlen volt a barul, megmondom miért, uh -huh. előtte volt egy vadonatúj 500-os fiatom, amit már gudyir acélradiálokkal adtak ki a Merkurnál. Uh -huh. Nem is tudtam, akkor otthon vettem észre, hogy Gudi de egy éves korában az apósom tett egy olyan megjegyzés, hogy egyedül használni se tudnám, mert hogy hétvégéken mászkáltam, nem, mert a kedves nejemnek hiába mondtam, nem, nem csináltam meg a jogsit, tehát három évvel később lett jogsia. Uh -huh. Megsértődtem és eladtam. 6000 forinttal forint drágában, mint amennyiért vettem újonnan. Megértem az első vartburgot, azt nem mondtam, a három hónapost is 6000 forint felárat tudtam csak megvenni, mert mire odaértem, ahol eladták, mm -hmm. addigra már valaki ráigért az, az, az, az új árára 3000-et, És mondták, hogy 72 ezer volt a gyári ára, 75 ér már, mert mondtam, hogy adok 78-et, és így lett az enyém az autó. Szóval ilyen dolgok voltak yes. akkor. Mert azért akárhogy is mondják, kellett a Vadbüddelsi jó néhány évet várni. Nekem egyszer szerencsém volt, mert egy 38-as sorszámmal kaptam egy turistot, de ez a Petres Pistának nem tudom hallott-e róla. Neki köszönhető, aki a csúcsforgalom színű közlekedés. Hogyne, közlekedés hogyne, közlekedés hogyne, persze, persze, persze. Igen, igen. Igen, igen, igen. még ismert engem, és valahogy volt kapcsolatom uh -huh. hozzám, és szerzett nekem nagyon gyorsatán időre egy, egy akkor soron kívül vettem egy turisztot. Egyébként azzal az, az is baj volt mindig a színválasztás, ugye? Mert nem tudom, mondták, hogy nem... Nem, nem, nem, nem is, került még mondták, szóba. Be kellett fizetni 20 ot később már 50-et előre, és az évekig ott volt valami minimális egy-két százalékban a kamatra. De hát soha nem volt az a szín, amit az ember keresett, akkor egy kis, egy kis bora való, aztán lett általában. Úgyhogy én akkor azt csináltam, hogy beírtam, mert amikor a, be kellett fizetni a, a megrendelésre a pénzt, akkor három szint meg kellett adni, és én beírtam, hogy lila, Fehér, fekete, mert lila és fekete sose volt a vakbúrban. Uh -huh. Ennek ellenére barnát, meg zöldet, uh -huh. nem tudom, hogy miket ajánlottak, de legtöbbször nekem fehér volt. Aztán rájöttem, hogy nem, nem fontos, ha, hogy fehér legyen, az jó látható, meg nyáron nem olyan meleg, uh -huh. mert meg lehet gyújtani a, a, a lámpákat. Tehát amikor még messze nem volt kötelező, mert akkor fényszoró van, meg tompította át, ami több 71-ben már bele eh, hogy is hívják ott, ezt a zövet, hogy hívják, biztonságév, Biztonságért. Mert 76-ban lett kötelező, de én már 71-ben próbáltam. Először ilyen régi pontos, azt rögtön ki kellett dugni, semmit nem ért, mert ellenint olyan volt, két-két pontosat lehetett kapni, és aztán hárompontos, úgyhogy. Most van azt, na? hogy stop. Jó, oké. <laughs> úgyhogy elnézést, hogy folytattam. Nagyon, nem nagyon jó fel. Volt az a, jó, jók voltak az a 18 év a varbúlokkal. Nagyon kedves, köszönöm Úgy, szépen. Köszönöm én is, hogy hallás a Budapest régi képeken Facebook csoportra írta valaki, hogy Warburggal nyert először Ferián a műegyetem előtt, tizenévesen egy versenyt hátrafelé mert elromlott a Sebátu. Egy másik olvasó azt írta, hogy egy hasonló, ám kétszínű, megy bordó, metáltört, tojásfehér, gyönyörűen helyreállított, valesz volt az esküvői autónk 1999-ben. Jóval többen megnézték, mintha Mercedes vagy Volvo lett volna. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én Szakály Judit vagyok, Budapestről telefonálok, és a Barburggal kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Kettő barburgunk volt, ez a 70-es évek vége vagy a 80-as évek eleje lehetett, és ilyen fehér színű, inkább vajszínű volt mind a kettő. Uh -huh. És hát nagyon imádni, én imádtam, hogy szabadon futós volt, de szerintem ezt az akkor lévő férjemnek a nevében is mondhatom, hogy, hogy ő is nagyon szerette. Tehát nagyon jó volt, hogy szabadon futós volt. Mi az, az szabadon futó? az... Hello. Hello? mi az, hogy szabadon futó? Halló? Halló? Mi az, hogy szabadon futó? Hogy mi az, hogy szabadon futó? Hát az az, hogy, hogy az embernek, hogyha, nem, hogyha sebességbe tette, uh -huh. akkor szó, szóval hogy nem lehetett érezni. Nem rántott egyet. Nem kellett kuplunkozni talán. Értem, mert Bár többször elhangzott a szó, és azt gondoltam, hogy vannak olyan hallgatók, akik nem tudják, hogy mit jelent a szabadon futó. Hát... Na, Ennyi volt, hogy úgy, úgy futott, tehát a lejtőn is úgy futott. Hát ez, ez annyiból rossz is, hogy nem motorfékezett az ember, ja, ja, ja. de lehetett egy kapcsolóval kapcsolni, hogy hogy. Hogy ilyen motorfékes legyen. De én mindig szabadon futok, én uh -huh. alattam, nagyon szerettem, imádtam az autót. Tényleg hatalmas volt, az első úrhoz tudnék csatlakozni, aki beszélt róla, hogy hatalmas volt a csomagtere, ilyen kombi volt, hogyha az ember hátra nézett, olyan messze volt a vége, hogy a hihetetlen és az, mind a kettőt használtam, vettük, és az első már nagyon éreztük, hogy az már nagyon ócska, nem tudom, hogy mennyi idős lehetett, uh -huh. de olyan, nem tudom, tizen éves, körüli és mentünk a Budakeszi úton éppen lefelé, és úgy kifordult a kereke, az első kereke. És úgy félretettük az útra, föladtunk egy hirdetés, hogy, hogy eladjuk. Jött egy úr, azt mondta, hogy hát csak három nyolcas csavar kellett bele, beletek tekerte a kerekébe, és akkor ment tovább vele. Szóval úgy lábon elsétált vele, uh -huh. vagy elment vele, és mi egy másikat vettünk utána. <síthat> Halló? Igen, nem csak így örülök neki, hogy ennyire szerette ezt az autót. Imádtam. Imádtam azt az autót, hogy szabadon futós volt, azt imádtam benne, azt hiszem leginkább. Meg a méretét, hogy olyan, olyan nagy volt, hogy lehetett beledobálni, akkoriban ilyen kerámia műhelyünk volt, és Aha. hát sok doboz, dobozolni kellett. Tehát sok doboz belefért, úgyhogy Volt benne volt. valami extra? Extra! Aha. Hát Mit tudom, nem, auto, szerintem rádió. nem volt benne extra. A, a, ne, hát, erre nem, nem emlékszem, hogy rádió volt-e benne. Szerintem a volt és nem volt jellemző, hogy hallgattuk volna igen. Tehát Nagy volt, kényelmes volt, szabadon futó volt, és lehetett vele jönni menni. Igen, igen. És, na, és nyüstölni lehetett. Szóval azt biztosan tudom, mert más autónk is volt, amit nem lehetett annyira nyűstölni. Ez úgy bírt mindent szóval úgy, úgy ment föl, mint a golyó az emelkedőn, és úgy bírt mindent. Igen, Hihetetlen olvastam ilyen volt. cikkeket, a, a Kardos Józsi átküldött cikkeiből, hogy, hogy vidéken nagyon szerették, tehát, hogy földutakon, meg, meg mindenhol jött, ment, mint a távirat az autó. Hogy igen, hogy én nyüstölhető igen, volt, Igen, Igen, igen, igen, igen, igen. Nyüstölhető volt. Igen. Hát gondolom, hogy mi sokat jártunk így vidékre, hát azt nem tudom. De hát a Buda keszélytön elpeszített, hogy így kimordult a kereke, és 3 as és vár, nyolcas csavarral vissza lehetett rakni. Meghirdettük, félretettük, így, így a, az Aha. út célire betoltuk, és meghirdettük, elvitték, és mondta, hogy hát csak három nyolcas csavar kell de és semmit. Köszönöm. Köszönöm. Hát szeretem, Köszönöm szépen, hogy jó elmesélte. Köszönöm szépen, készcsókom. Viszont hallásra. Köszönöm szépen. 96 3, 24 hallásom. Warburg a mai annó Budapest témája. Haló. Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Jó doktor vagyok Én vagyok a banalba. Üdvözlöm, doktor úr ön. Üdvözlöm önt is, és a szerkesztő és a hallgatókat is. Hát Warburg, Warburg. Igen. Most én egy új helyszínt mondok, Itáliát. No. Hozzá kell tennem, hogy három Vardburgunk volt, mindegyiknek volt neve, az elsőnek Hörbi, <gül> jó színű volt, a másodiknak már óvatosabbak voltunk, Rosinante, Igen. és a harmadik négyütemű volt, azt Schaffhausennek hívtuk, mert pöcire indult. Azt a... Ez a második történt, Itáliába mentünk, Rómába, a hogomék ott dolgoztak a Magyar Akadémián, mm. és ott tölthettünk el egy hónapot, úgyhogy körbejártuk közben. Vóna És mm. hát volt. Első külföldi úton megkértük. A úton volt egy vartból szemét esbetűvel betűvel kezdődik a, nem tudom a sírtelem megmondani, de Aha. ez egy... Ja, szerviz volt, oda bevittük, hogy nézzék át az autót, hosszú útra megyünk, Itália, ott meg még nem is ismerik meg Csehalkatrét, semmi. Nyugodjunk meg. Átnézték, elindultunk. Uh -huh. Akkor még a stráda nem volt végig, és Bolonya előtt mentünk fel a strádára, míg Olaszország, vagy itt Ausztriában sem. Uh -huh. És euh, megállította. a a Strada hálstációnénál, a az állomásnál, ahogy mondjuk be, hogy hány az autó. Mm -hmm. Az unoka perfekt olasz volt, velünk volt, és mondta, hogy Csinkve Csento Csinkve 999 mondott, A pasas mondta, hogy ez nem igaz, ez nem lehet, ennek sokkal nagyobb autónak kell lenni. Kiszállt a dobozból a Strada bevezetőjén, és fölnyitatta velünk a motorháztetőt, mm -hmm. Belenézett a motorház tetőbe, Te majdnem elájult, azt mondja, ezt maguk csinálták? Nem, hát mondtuk, hogy az emlikában, na csukják az autót és menjenek, és tovább engedett. Ez volt az első sikerünk. A másik, aztán többet nem kérdezték már meg, hogy hány köpcentisek vagyunk. A másik az, hogy átnézték ugyan az autót, de <tosz> mégis fellépett egy hiba, amit most nem részleteznék, lényeg az, hogy a szabadon futót oldanunk kellett, és át kellett raknunk négy ütemű változatba, amikor be lehetett tolni a motort, és el lehetett indulni. Uh -huh. Tehát azt a változatot kellett választanunk, hogy nincs mese, ha meg kell állnunk, utána betolással elindult. Na most úgy tankoltunk, hogy a fiam kiszállta a benzingót előtt, és megnézte, hogy hol van 86-os mert ugye 86-os keverék az olajat mi vittük magunkkal. Igen. Mutatta, hogy ez a kút, ez a kút, akkor oda mentünk, és akkor leállítottam az autót, mert ugye másképp nem lehet tankolni. Tankoltunk, vettük elő az olajat, akkor mondták ott helyben az olaszok, nem, hát nem szabad bele olajat be, nem, nem, mondtuk, hogy ez olyan, hogy be kell tölteni. Akkor már nagyon úgy néztek ránk, és amikor betöltöttük, megtankoltunk, és utána betolta a család az autót, én meg kimentem, és elindult, akkor még meg is tapsoltak benne. <gül> Na most ezzel azon csak, hogy ugye Rómában úgy kellett mennem, a Via Giulian van a Collegicum Hungaricum a Tevere mellett, gyönyörű helyen a Róma egyik legszebb palotájában, <gül> hogy véletlenül se meg, mert mondjuk, Viktor Emanuel-én, vagy valahol máshol, abban a forgalomban leroppanni az nem egészen volna, volna szerencsés. Igen. És beértünk a a munkatba, elmondtam, hogy mi a baj, és ott az igazgató gépkocsövezető azt mondta, hogy megoldjuk, elmegyünk a Luigi bácsihoz, a Luigi bácsi tartja karban a, a kollégikumnak a kocsiai. Uh -huh. Hát mondtam, menjünk, hát csak meg tudja ordani. Hasonló módon betolva elindultunk, a Luigi csinál megálltunk, ő pöfögésről hallotta, azt mondja, hát igen, ezek a régi DKV motoroknak az utánzatai, tehát ő pontosan tudta, hogy milyen autóval megyünk oda Romába, uh -huh. pontosan tudta a hibát, azt mondja, hogy ezt a rugót kell mutatta, hogy majd ezt kell kicserélni, ami el volt törve, de a törés mentén hol szétvált, hol nem. És ez okozta a hibát, azt mondja, uh -huh. az eredetit ugyan nem tudom beletenni, de ez biztos ki fog tartani addig, míg az autó másnap érte mentünk, és az autó újra helyre állt. Hát, még egy mondás csak róla. Hát kellett tartanunk a 120 kilométert, mert nem illet lassabban menni a Róba, a, a rádán. Egy ilyen körülbelül 5000 kilométert mentünk vele. Egyik alkalommal, Hassisi mellett Szerpétó, Városkában laktunk, e, maga az is gyönyörű, de hát, ugye azt hiszem, hogy nem kell sokat mesélnem, hogy nem, nem, Itálé egyik képköve, és kint a város szélén tankoltunk. Most uh -huh. kérdezte a, a mester, hát ő még ilyen autót nem látta. Ez milyen autó? És akkor megviccelte az uno Azt mondta, hogy külső égésű turbó. <síthat> Na hát azóta, azóta rajta maradt ez a nép, hogy a rozinante egy olyan, hogy külségésű turbo. birtuk az utat, gyönyörű volt, Aha. hazaértünk, és akkor henger lett, de már itt Szóval értem. sok volt neki. Köszönöm szépen, köszönöm Uram! Neki. Én is köszönöm! Viszont hallásra! Viszal. Magyarok hihetetlen kalandjai Olaszországban halló, jó napot kívánok! Haló. jó napot! Füzesi Üdvözlöm, jó Üdvözlöm. 20 évig volt Barburgom! <laughs> Gratulálok. 73-ban vettem három évesen, uh -huh. az előző tulajdonos akkor még az IK keresztül vásárolta ezeket az autókat. Igen. Ez egy IB-45 79-es rendszámú csoda autó volt, mi húsz évet kibírta alattam egy generállal. Ez melyik típus akkor volt? Ez a 363-as első kiskerekű volt. Uh -huh. Csodálatos autó volt. Hát tudom, miután műszaki ember vagyok, egy-két dolgot meg kellett tanuljak rajta, hogy uh -huh. ne a szerelékhöz menjek, hanem otthon a garázsműjében megcsináljam. Jobban mondva az után. Például? Például a kuplunkcsere, az másfél óra volt a kocsin. Na. A szabadon futó, az tovább tartott, az két óra volt. Uh -huh. <laughs> Azon kívül, ami legnagyobb gond volt az autóval, elég sokat jártam vele évi évi 30 40 ezer kilométert, és a lengéscsillapító itt az évente kellett cserélni. Uh -huh. Miután újpesten van egy csodálatos lengéscsillapító szerelő, hát ő hozzáorda annak idején, és aztán hát elmagyarázta nekem, hogy ezt azért kell ilyen sűrűn cserélni. Mert, mert a főső, a lengéscsillapító, főső a lezáró dugója az alumíniumból van, és amikor elkezd jobbra-balra mozogni a kopástól a tengely, akkor kizörzsülél a tengely véget, ami megeszi a szíveringet. Jó, értem. És az olaj. Na hát ezt sikerült kicserélni tanamidra, és attól kezdve a lengés semmi baj nem volt. Uh -huh. Most hát azért mondom, hogy egy csoda autó volt, mert annak idején még nem volt for... sebességkorlátozás, és a Budaérsi úton, amikor jöttünk azon a kis lejtő lefelé, akkor még a zsiguklókat meg tudtam vele. Tehát egy jó 130 160 be... van? 160-t az az autó, igen. Azt a mindenségét. Úgyhogy azért mondom, hogy az autó volt. Sajnos a második generál után, már igen, az a generál után, az már nem tudta az első teljesítmény nyújtani is voltam lombozva. jártunk a Balatonra kempingezni minden évben. Volt egy futom és két gyerekem. Tetőcsomagtartó plusz a skip. A skipen egy tetőcsomagtartó így jártunk a Balatonra. 100 110 folyamatosan. Na, az érdi emelkedő, nem? Hát ott nem ott nyilván. Persze. Nagyon jó autó volt. Sajnálom is, hogy el kellett adni, el kellett vinni el a mébe. Igen, Ilyen nagyon keveset lehet le látni a városba. Mondom, én is próbáltam ma keresni. Hát, ma már nincsen, nincsen ma már nincs. vannak csak. Itt úgy van egy úr, aki még az első, a, a, a második kiadás, vagy az első, az még fekete-fehérben megvan az a gyönyörű első Varburg, aminek a oldalán rajta volt a fekete-fehér. Nagy kerekű. Igen, igen. Azt még szoktam látni, de egyébként összesen csak hogy hívják, négyítem, mit látok, hát az uh -huh. meg, már meg se közelíti a korábbi bargózat. Persze. Köszönöm szépen, uram, hogy hívott. Köszönöm. Viszont hallásra. Viszont. Dalinak nincsen mikrofonja, úgyhogy én tolmácsolom az ő gondolatait. 160-ig megy fel. Az ő kocsién nem megy annyival, írta, pedig ez egy szépen. nagyon... 160 180 pedig ez egy nagyon modern autó. E, a idejének a kedves hallgatók a Klubrádió parkolójában láthatják. Egy fekete autó. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok először, és nekem egy igazi buksikutya van a lábomnál. Ne, ne, ne, miért? Azt gondolja, hogy nálam nem az volt? De én ezt tudom, hogy őt nem buksinak hívják, az enyémetek buksikutya Ja, értem. Egyrészt minden kutyát buksinak hívnak? Szerintem. Hát én egy egészen más amely, a kutya jön az, az utcán, az buksi. Utána ja, majd igen. kiderül, hogy, hogy más a neve. Én menhelyre hoztam ki, és annyira bújós, hogy azért lett buksi. Persze. Más volt a menhely neve. Na csillagom én nekem. Ahhoz képest, hogy a P70-es volt az első kocsim. Aha. Ez egy régi szép idők, de én nekem volt egy, egy 311-es, nem sokáig, 311-es laprugós barburgom az <tos> konyhakredenc az a felül ö, ilyen kék, zöld, cíl, alul igen. meg ilyen zöldes, kékes íze. Igen, ez a konyhakredenc, ez jó szó, igen. Konyhakredenc, igen, nem a régen olyan színekre voltak igen, a konyhakredencek. Igen, igen. De egyébként nagyon tip-top volt, nagyon szerettem, meg nagyon magány volt, Aha. és nekem azt tetszett, hogyha nem volt terhelve, tehát egyedül ült benne a vezető, akkor hátulról csámpás volt. Magyarul? Tehát összetartottak a kerekek. Aha. De hogy a laprúgó az főhúzta, nem volt terheze, a laprúgó, hogyha ö, ö, volt a csomagtartóban valami, megültek a hátcsülésen, akkor az úgy kiegyenesedett. Ja, értem. De egyébként olyan kis volt. volt. Uh -huh. e, az nem tett jót a guminak, a... ha jól gondolom. Hát azért a guminak semmi baja nem volt, mert azért többnyire terhet is volt, de ez Aha. csak mondom üresen Üresen állt ilyen, meg hogyha e, szólóban ment előttem egy hasonló, igen. akkor láttam, hogy akkor biztos, egy az enyém is hátulról igen, ilyen hogy csámpás. csámpás. Igen, mert saját maga után az ember nem tud menni, nem látja át. Ilyen. Hát ritkán igen. <laughs> és a másik, hogy, hogy e, ez végén belső kürtkarikás, kürt meg nagyon jó dolog volt, mi az, mi az, hogy belső karikás? Hát az, hogy a, a duda, a az, az, nem az tűről, ott volt rajta. Bombott, hanem volt egy film karika, és ez Igen. azért volt jó, mert hogyha elbambult az ember és valahol úgy nyúlta, hogy akkor nyomtad odát, akkor is, ha nem akarta. <gül> <gül> <gül> ami, ami nekem furcsa volt, Igen? hogy a, a belső tükör nagyon kicsi volt, de az a p 70 esnél a Trabantnál is meg akárminél, úgyhogy nekem mindig az volt az első, hogy ilyen rá, a, a Éppen ezt honorám, akartam mondani. Közöttem azonnal belőle, hogy, hogy körbe lehessen látni az autót. Igen. És miután én hivatásos közlekedő voltam, nekem nem volt mindegy, hogy mi van benne. És mintha ezek első kocsik voltak, ezek nem hagytak az útszérén bennünket. Soha. Ezek ott is elmentek, ahol a luxus kocsik nem mentek el. Hegynek, föld, völgynek, földútnak, rossz út, mm. van, és... Teje, ha jó, odafigyelt az ember a gumira, már pedig azért a 60-as évek végétől már lehetett uh, igen, olyan gumikat venni, akkor a két ütemű nem hagyta az utcán az embert. Az első kerekes két ütemű. Azunk? Nem oda kellett figyelni, egyébként az a, a kuplung nélküli váltás az meg nem olyan nagy trúváj. Bármelyik kocsinál, hogyha a fordulat tartományra odafigyelte egy jófülű sofőr, akkor még a négy is lehetett kuplog nélkül váltani. Úgyhogy ezt, ezt nem tartom én olyan nagy trúválynak, hogy kuplug nélkül ment az úr. Hát jó, ő azt gondolta, valóban én is láttam már ilyet, hogy valaki kuplunk nélkül váltott. Fül kell hozzá, és ritmusérzék, semmi más. Aha, nekem ez a kettő nincs meg, úgyhogy én, <gül> én általában maradok a kuplunknál. Volt láttam más típusú Vardburgom is, de ez a, ez a nagykerekű 311-es, laprogós 900-es, ez, ez nagyon aranyos volt, csak hát a színével nem voltam képvékülve. A A színnel, a színnel igen. Érted? Én, én nem, én, hogy mondjam, volt nekem érdekes színű autóm, de, de valahogy annyira, hogy mondjam, a jó távol távolát, hogy, mhm. hogy az, az valami borzasztó. Azon gondolkozom, hogy, hogy a taxi az Várburga járt. Már de mint, a Warburg nagyon csak kísérleti dolog volt a igen? aztán. Igen, mert a, amikor bejöttek a Nézászármas Moszkvics, meg, meg Gomulka, ö, bocsánat, Varszava, Popos uh -huh. Varszava, az volt a Gomulka, meg Volga, aztán volt egy darabig nekik Torinai fiátjuk, kevés, Igen. és aztán indul, ott indult a Lada program, a Lada, tehát Igen. az első Zsiguli járműflottája a taxinak volt zárt technológiával. Egyébként a Varburgokat szereltetni, volt a Tatai úton a bolyszolgálatnak egy nagy telepe, uh -huh. és ott Barkasztal dolgozta, és ott a szerelők az éjszakás szerelők csodákat tettek, és Svartban nagyon olcsón, mindent megcsináltak a valborgokon. Akármilyen típusról volt szó. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Jó, és egy kará, küldjük az ottani buksinak. Jó, jó, mindenféleképp az lesz. Készsók. Viszontállás. Halló, jó napot kívánok. Én vagyok. Igen, Én Halló. ön. Ön, hogy egy klasszikus idézek, ön tetszik lenni. Igenis, én a tengerész vagyok, tehát ezért <gül> meg szóval a Volt valburgom, de most nem ez a lényeg. A, lé a lényeg az, hogy a, valaki arra kíváncsi, hogy mi volt, aki mondjuk most fiatal, Igen. hogy mi volt a különbség a két rendszer között, az NDK és a NLSK között, akkor elég, hogyha egy ezres Walburgot egy százas Audi mellé mellé tesznek. No. Mert az a két autó ugyanabban a gyárban készült, Igen. a kettő az autónia van, csak amikor vége volt a háborúnak, akkor kettőt lálasztották, és az egyik a keleti blokkba került, a másik meg a nyugati blokkba került. A nyugati blokba fejlesztett ki belőle az Audikat, amik, amik most úgy néznek ki, ahogy, és a keletiben pedig a Trabantot meg a Varvurgot csinált ugyanabban a gyárban. Igen, hát minthogyha Eizenagban készült a BMW is. Persze, persze, de Te, ott az egy gyár volt. Az, az autó, Union, ugye az Audi, csak ketté vágták, amikor megkúszták a két oldalt. Igen igen igen, igen, igen, igen, igen. igen. Na, Milyen nagyon kevés idő van még, jó, aztán szeretnék néhány fél évet is eloszlatni. A Cinque-Cinque-Cinque-Cinque-Csettől nem 990. Nem, mert a, a Cinque-Csettől az 1500. De az 1500 nem mondta úgyhogy az 555, úgyhogy joggal csodálkozott az 1500. Mille Csinkve Csentó. A másik, hogyan? Mille Csinkve Csinkve Csinkve. csinkve. Én, de nem mondta millé, csak a csinkve. Ő nem a, mondta, igen, igen, igen, igen, igen. A másik pedig, a hölgy ar, azt gondolja meg, amikor azt mondja, hogy nem nagy trúváj kupong nélkül autózni, hogy ha vagy, nem tud kupong nélkül elindulni. Mert hogyha nem tudja kinyomni a kuplungot, akkor azon indíta nem fogja megfordítani a motor sebességbe, semmilyen fokozatban. Na most én egyszer keresztül autóztam Budapesten csúcsforgalomban, elszakadt kupunk dennel a, a Radburga, Aha. és arra kellett vigyáznom, hogy soha ne álljon, ne, a ne legyen, az autó, nulla. Igen. Hogy ne legyen Ne legyen nulla, mert akkor be kell toljam egyedül csúcsforgalomba. Szóval látjuk volt az. Azt hiszem ennyit akarsz elmondani, Vargózsó. Értem. Köszönöm szépen, viszlát tengerész. Szelvus. 2406953-2407953. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Kezdjük csókolom. Azt akarom mondani, Miklós, hogy mi 77-ben kimentünk Rényőbe, gyorsan elmondom, és 78-ban megszületett a fiam. 85-ben mm -hmm. kimentünk Barburgal, Warburgal nőben, erről van szó, kimentünk Bibliónéba. Uhum. és ugye ott béreltünk egy apartant a svédek alábújtak az autónak hogy ez mi a szinte hihetetlen de meg kell, hogy mondjam egész őszintén soha semmi gond, probléma nem volt vele, soha a rendszámára emlékszik? hát be kell, hogy vangyam, nem de a most minden az autó <síns> minden Büdvösnek a rendszáma. Ha, gyorsan, gyorsan, gyorsan, mert mindjárt lejár a személyközösség, de, de a tárdlaja még mindig megvan neked. Meg, me, nem nem, nem, nem, nem leszek a férjem rá, de lényeg az, hogy, hogy soha semmi gond probléma nem volt vele, de mondom, alá bújtak a kocsinak, hogy milyen szerkentjű ez. Ja. Nem, egy darab nem volt időn fele arra Olaszország, sehol mert az Úr mondja, hogy ő volt, és eztán a itáljuk. Lényeg az, mintos, de hogy De hogy volt belőle, tehát hogy, hogy, hogy Mondom, volt. tehát hogy 30 országban szállított előle az NDK, Brazíliától kezdve Igen. mindenhová, tehát valóban egy ilyen nyugati autókat egy kicsit lenyomó autó volt a Warburg de nagyon jó volt. Utána uh -huh. lesz Zsiguli, és majd a félém azzal a Na minden esetre csak ezt mondom, elmondom, mert én mindig hallgatom magának a nagyon-nagyon jó, Miklós. <gül> nagyon-nagyon kettes, nagyon megtisztel. Köszönöm szépen, minden jót. Kész sok viszont de hallásra. Jót. Halló, napot kívánok! Ja, egy kedves hallgató. Az utolsó? Hívunk valakit, mert 15.56 perc van, Tessék beszélni. Halló, halló. Halló, halló, halló, halló. Na, mondom a véleményemet. Az első élményem az nem az enyém volt. Az középiskolás tanárom volt, és ő mesélte, hogy felborult a Warburg-a, jött a testre, és az almáját, és a hárú ült, ültök, illetve, amikor jöttek mások, hogy mi történt, és tőle, hogy hol a halott, hogy elvítéke már, és kiderült, hogy jó lett volna az, de sértetlenül megúszta a bal esetet. Aztán eh, szintén középiskolási időszakhoz kötődik. Hát a egy barátja jött be, mi akkor középiskoláján 17 évesek lehettünk körülbelül. egyikünknek sem volt autója, és ez a Rudi alkalmazott bennünket, mint gyerekeket. És mentünk Balatorra többször neki dolgozni, és... Előszom, hogy a sztorira, hogy itt füstolt hátul a kerék a barburgon, uh -huh. megálltunk autópályán, és akkor a Rúli féle módszer, levettük a fékdobot, elő a fé zsírt, gépzsírt, bekente a, fék a fékpofáknak hívták, visszatettük, és úgy már jó volt, hogy már nem súrolódott annyira. Ez volt a fékjavítás a Warburgon. Próbálom Próbálom gyorsvencim szavakban. Uh -huh. volt egy, hogy szélvédő nélkül mentünk. A legnagyobb autópályás az pedig az volt, hogy egy háromnapos ünnep volt a május Május elsője, igen, május elsője, és annak a középső napján jöttünk, mi vissza fel, egy esős idő volt, senki nem volt az autópályán, valahol elhagytuk Fehérvárt, és uh, elromlott a Warburg. Rudi bácsi is saját módszerekkel megpróbálta megjelíteni a Warburgot, amikor is kellett vennünk a henge, fej, henge fejet az autópályán, úgyhogy szargáltunk az autópálya mellett, ilyen üres üvegek után, hogy leengedjük a fűtőfolyadékot és egy dolognál akadtunk, hogy volt-e a hengedfejnek egyik az valamilyen kulcsunk volt, amivel nem lehetett férni. És az nekem nagyon megmaradt az a, emlék, hogy a, egy savar, tudott ő csavaron volt egy anya pontosan nem tudom már, és egy vasfűrész, szerint két-három centis fűrész a fűrészeltem le az anyának a, anyát oldal irányból. Amiután is végre el tudtuk venni a fejet, és a, a Rudi bácsink módszere az volt, hogy elővette hátulról a csomagtartóba a fejszét, és gondolta, hogy a duhatjukat megütögeti, akkor megoldja a duhatjuk hát Nekünk akkor fogalmunk sem volt az autószerelése, úgyhogy mi Tettük azt, amit mondott. Hát ezek a dugatjuk nem akartak megindulni, úgyhogy nem sikerült megjavítani a Warburgot. És akkor a autópályán ilyen félsötétben próbáltuk kitapogatni a lábunkkal, hogy hol lehetne visszafordulni, mert ennek a Rodibásnak volt valami cége Fehérváron, és hogy oda visszatoljuk a Warburgot, Úgyhogy megfordultunk az autópályán, a Várburggal tolva, és elkezdtük Fehérvár felé tolni, aztán végül is valaki ilyen benne eljött gyerekekkel, Jó, bennünket Fehérvárra. Van, akkor. Aztán később voltak saját élményeim is Warburga. Hát az, hogy De most 1559 van. A... Az, a, az a baj, hogy 1559 van. Ja, jó. Lejártam a jó. Úgyhogy nagyon sajnálom, kimaradtak ezek a történetek. Viszont hallásra. Minden viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet, Kismárjának, Keménydenének, Árva Brigitának, Kardosósnak, Pálinkás Huannak, Subakrisztinának, Buksi kutyának és mindenkinek a mai műsorhoz nyújtott segítséget. Egy hét múlva találkozunk v -hallás. A műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük! Ide járok a piaszra vásárolni. A páromnak a sört vinni kell, mert szereti. Igen, Igen, igen, igen! igen. Jó napot kívánok!